Sfintea Lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Înger într-o fiind, Părinte, și petrecerea vând Dumnezeiască, la Hristos mijlocește acum prea minunate, cu caldă rugăciunea ta pentru cei ce ți se roagă. Sfintea Lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Dorul ispitirii se și furtuna cea de gânduri erarhe și se ninul celui ce mare accept totul, părințul dăruiește mil mântuire Slavă Slavoătul lui și fiul lui și sfântului tău. Oa această pânului a toate care mintea covârșește de cu zolirea ta pururea trimit-o de trei ori fericitule, să păzească mintea noastră și acum și pururea și în veșilor vecii veciilor. Amin! Arde fecioară prea curată, în spinii patimilor mele prea cumplite, de o sândă de de și de văpaie, și de strâșnirea dinților, izbăvindu-mă, Stăpână! Sintea Lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Toată ispita, izcunește-o de grabă, și ridică din bala cumplită. Cu farul Tău, Părinte, pe cei ce vin la Tine, Sintea Lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Inimii mele, pluguri sonirilor tale, Ierarhie minunate trimite, S-o deselenească din patimile toate. Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul, Multă îndrăznire, dobând din fericite Și puterea vindecării din boală. Ai mă doire celor ce ți se roagă, și acum și cu și în lor a Inimi mele, dumnezeiască ia-ți amiras, de de cazuri, necazuri. Liniște trimitei, mai că prea milostivă. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-L și prea înălțându-L întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oști neîngerești îngerești l și prea înălțați-L întru toți vecii. Fecioară preacurată, curată, cei mântuiți prin tine, de Dumnezeu născătoare Simt, nu ne trupești din necete pe tine, mări lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, săracilor, comoară, le ești furată. De Dumnezeu, urdătorul, calimii Și sănătate în boală, bolnavilor pururea. Sintea lui Dumnezeu, Ajută ierarhe celui ce te laud, solită purul la Domnul, viața de veți și sănătate trupească dă fericitule. Sintea lui Dumnezeu, roagăte pentru noi, bogată mângăiere, dă le ierarhe celor ce moștene tale cu dragoste ne chinăm. Toată cererea noastră de grabă plinește să sărtată lui și Fiului și Sfântul lui nu, de greșeale, cere de la domnul și sănătate slăvitului calimic. Celor ce spântă părinte cu dragoste te și acum și purerea și în mecii vecinilor a Născându-L prea curată, pe Fiul și cuvântul de Dumnezeu născătoare, pe tine de toți relicioși și stăpână, de-apul te